تاکید المده بما یشبه الزم یاو دا محسنات معنویانا تاکید دا مده دی بما یشبه الزم دا قداس طریقه سر تاکید دا مده دیوکی چیغا مشابه دا زم سرابی احد هما ایستسنا من صفتن زم منفیت صفت و مدح علا تقدیل دخول ها یو طریقه داده دا چطر ده دا صفت زم منفی ناستیسناو کی د صفت ده مدح او دا فرس کی چه ده صفت ده مدح پس صفت ده زم کے داخل ناستیس نو دا په صورت کې خاري زم لیکن په معنا کې دا مذهب دي غره لکورا ولا يب فيهم غير النصي فهم بهن نفلول من قراءل كتابي منګه د مير توي چستاپ دي قوم کې عيب شتا ند اوې چې لا ایب تیم پدې کې عیب نو ند عیب خو تنه نفی کنو چې عیب نفی شنو دا مدح ش وکظم شو ها اوس غیر سره چې دی غیره نومون یوره کله کایو نقصان پکې ذکر کای نو مونږ وته متوجی شو چې دی وا یو نقصان رو بس ویا عیب نشتا کوه یو عیب دیپ کی هغه دا دا چې د دا توري چې دی نو دا له کړې په دونه چې دا توري کنده میکړي نو دشمن وال په تورو تورو په کنده م کول دا عیب دک مدحدا نو غیر فرامنګ وی دې مدحزه کرکای دا زم ذکر کای واغېسی پ د مد حکر کوه او مد ح په ایب کې د داخلکه نو ته قبلې تمککهه چې دا, دا دی ب دی نو چې مد حله ص پیش که نه ته دک ب ن دون خو دونه ایب دی کې چې سبق وورې نو سممتې پرکارې په یو ځلی یاد نو چې د ایب دی نو چې هغه مد ح نو دا دا دا مذحدا هم مشابه رس سره دا ها واسانی هما او د دې په متریقه دا دا ايثبت علی شین صفات مدحین چې ثابت کړي شې او شیده پار صفات ته مدحی و یوطا بعدها به اداه استثناء او داغه نرستو اداه استثناء راوړي تلهه صفات مدحین اوخرا خواه که بل ده مدی صفت رولیشه <تصفح> <تصفح> د یو پاره صفت ده مدحی رولی بیا داد تستسنه رولی نو منگ وایو چی تده داد تستسنه رولی نوال دی صفت مدحو که وز با عیب ذکر که نو تب بیا اغیب اسم صفت یعنی مد حدمت ح نه مستثنا ک لکه دایل ص باره کې یو سری ویللي فتن پتن دا یو زوان دی کاملته اوسااپ هو او ساف کامل دی سره ده دی پټک نه کوورې کامل دی <laughs> که نه زیرانه صرف دوه خبره ده چې دی نو ده غیر سره طوي چې اوسپ یو سی پ ظم ديکر نو مون و نه هو جوات من, من دا صخ دی نه نو دا سی پېمات ح که ظم دی نه دا مح ده خو دا سی پې دا محرو استثنا کې راله نومون منږور دا بهبي نو دغه وای متقلم چې نه جوات اما دا ګروتونونه دا کچ کېږي که دا کچ شوي نو د د ل توپ راول غواړ نو خوو په دوه سو روپې کی, کی. وي زهه نې څکهه نې با کوم نو ما وای داې ګپ لي نو وختې ص روپ پرتیا را کړي ما جووادون تهکې نن د باندې ک کېږي <آتصال> <خان> فتن کا مولت او ساپهو غیر انہو جوادم فما یبقا علی المال باقی نو دین فما یبقا علی المالی نو نپا تکی گی دی فمال باند باقی ان باقی مال لے چا کئی گورا داغی مخ که او دا دی منسکی فرق داری چې مخ که دا سپت عیب منفی نو د منفی عیب نا رسطو بیستی سناو کلو دلتا چی دی نو دا, دا یو صفت مدح حسابت که ندا صفت مدح حسابت نبیاسو اکلا استثناء اکلا ندریش لاش پیتا یو دی تو تابیری جدا جدا اوست دا ده التا تاکید و زم بمایش باول مدحا تاکید د زم چې مشابه دا مدح سره زربانه دام دو قسمانه الاول ان یو استثناء من صفت مدحن من پیتن صفت مدحن من پیتن او بیا دا غن استعمال کړي یو صفت کزم په تقدیر د دخول د دې سره بیا پدې صفت دمع حکه لکته فلان لا خیر فيه لان کی کیس خیر نشتا دا وره مې سم نه ده ښا لا خیر فيه لان کی کې لان کی خیر نش الله مګر لکه پ نو چې تا اے... الله نو مقااطب ورګه سر لکه خم په کې شته ان نه هوته صد د خو ب ما یا سره کو دی چې سفر ته کوي نو دا دا داغ خصې پې په دې خو سړی دغ مالسه کويته دقه کوي سواب په ها و باسي نبعا وكا و صواب کی چې د ملک او باې نو بیا اتیک دا بیا صحیح ده او که سر ده کو او په دی دغه با چې ساب په نو بیا خطرنااک د دا یو طرریقه شو وسانې دومه طرریقاری ش صفت او ظم من چېثابق شي د یو ششي د پاه صفت ته ظم یو او بعد اد استثنا او روړي شي هغې نروستو ادات تثناطرریح سیف تو زمینمن ااخرا ورپسیسیپ ته ظم برشي کور راغت نه تا سیپ ته خیر من پیکړی او دل تهولله سیپ ته مضمت ثابت ته دواړو کې فرق دا دی هول کللب کتا ته ہے هول کلبه یه قطعه الا نو تابع چهلکا دا معلوماتي چې د توس دینه رستو سو د د څخه غونې صفات نو الا ان فیه ملالتون هو دونه خبره ده چې د کی فاج مردگی د فاج مردگی وسوء مراعات نو بد لحزیده پکې وما ذا کفل کلبی او دغه په کوته ک نه شته ته پیش شو په خبره دا سپې چې دی که نه دی چې د خپل معک هر وختې نی نو که دی ډېرم تقریب کې خود دی, دی. معک نهطویږي را طوی او لګیا رنګي را ترګ او په خپکې ته سر کېدي او اظهار محبت ور سره کوي نه دی دی خو الله نو تا رک یو سیبت په کې کته خم вена پسپی کی خصی پستن هغه بده کی نشتا پسپی کی خصی پستا ما بده کی نشتا سپیت دې نو هغه دکې ملالت ته بده کی او پسپی کی ملالت نشتا بده کی سوء مراعات ته او پسپی کی سوء مراعات نشتا او ما ذا کا پھر قلبی او کتے دې وسیه نه ای هاذنو بیاراس ا تدویق تدریدا دته وای چې د شینه شو باسه د شینه انتځاو کې لکا ګورا یو دا پکې دی کنه متوسطر کې پټه کا یو ستا په دین کې مص پکې ګرځي دا طاله پکې نه سوست پکې وست هغه لکه مې د ا تاسو ته ماند تعارف کې سکلو فی بلاره میر ملا دو آگرستی ترک از از سباک پیش پیشت از کپ پر سباک پیشتیم تیاد دون دو ندریو یو داند ندا یو داند یو سورت مشترکه دی چیزوین بان که نو آلده که یو سورت آند دی اپا دو آند آند ما نسکیگی صادق کیگی نو دا صورت مشترکا نو دو ندریشو دیتا انتظا بیرئیسی کان انتظا دیتا نو دا انتظا چی دی دا دیو سو صورتون دی او طرکی دی او معنی که اغا ذکر کئی هوای انتظا من امرن زی سپت اغا داریسی انتظاو کی دا امرن چیزی سپت امرن آخر مصد ہو فی ها مبارغتن لکماری ها پیا ته د یو مر نه انتظاد عملو کې د هغې فشان مباله او د پاره د موبایل غې دکه چې دکې دا سیفت کاملی د داسیفت کاملی نو ته داسې وکېشي دی دا فرت کې چې دکې دا ډبر ډبلګ دی دکې ډبلنګ دی پیش په خبره تجرید د چې انتظاد یو صفت دا سے چل یودا غشیبی او یودا غ مسلی انتزادہ مسل تہ نوک نو توے گورا دا دوپہ کی یودا ما دین کی یودا ری پر کر ٹھیک دا لا و او ی يو... او دا کلا پمن سردا دی لا ک یوسل استا مر گرے نو توے لی من فلان ان صدیقن زمر پارا پا د پلان یو دوست گرم دی یعنی یو دی دی او یو ددن ز انتظاد یو دو دوست گرم کوما یعنی دی مطلب دا چې د د شخصیت نظ انتظاد یو دو گرم دوست کوما نو دا اثر کې تاکیب دی یار ک په دې کور کې چرهم دار په ها په جنت کې دار ال دی نو د جنت ندی او بل کور منتزع ک دارالخون دا. او غام دی جنت کې دي کله په باسرای لانس ال که کطا د امیرنا مودیننا تطوسو کړه تف ادن بهل بحرا نو دا تا د دریاب نه تطوسو نو دا تا د انتظام مودین مد... امیر صاحب نه دی د دا دریاب سوکړه انتظام وکړه او به مخاطبته الانسان نفسه یا سړی و یو یو یوزیم یوم زند <تصف> یو زیمه یو می دی نو دیده زان نا دبلنگ انتظو کی نو دی رو او پا خپل بانی خپل زان مخاطف کی نو دغه صورت کې دی زان دوه پرس کی یو زیمه او یو می دی نو زم تکلیمی مو زان می مخاطف دی شو شکنه نو وی لا خیل عندک تو دیها ولا مالو یوس ید نو کو امته صدل حالو دی د ننفس سره سلا چې یاره دا انا مدی می سره تعلوه جوړوم نو دا به سینګه جوړ کوم نو دا ټاییم کې ته دازان وای چې پیسې نود ته وایي چې لا خیله ان دکه تهديها نو خطا فر اسونه ست چې اديیا کې ور کې دغه په دییا دوستانه جوړېږي که نه ولا مال او نظر سره مال ست چې تور کې نو دا څوک چې فر یسعد النطق موافقت چې کی خبر علم تسعد الحالو که حال موافقت نه کوي باندې دا رضا داسې نرم نرمه استق است خبره وته کولاله او کا نو ګورن د دې ځان سره خطاب کوي او د ځان انتظاد یو کس کړي د وغیر ځان ته س کړی دی مخاتب کړی او بغیر ذلك یا چې کمم دي نو په غیر د دی نه به تجرید په بلهتهې طریقه دي لکه پهله ان بقی توله حول نهبي غوطله بقي توله حولاً نهبي غ د ویل غنا یم او ی موتو کمو وي که جمعد پات شوم یو ج به کوم چې دا جنګ او یا به کور کمو اد مر شي نګوره دلته کې دی وي ل ارول نه ز به کوچ کوم نو په کار خو دو او مو ته کمو او یا به زهه کریم با مرشم که نا نو ددل تا که دا زان نه انتظا یو غایب اکلا دو با غذا کو نو غنایم برالو ما او یا با کریم مرشی یعنی دا زان نه یو غایب ام انتظا اکلا نو دیتا حسن التعلیل حسن التعلیل دیتا وی چه کد یو کار دا پارا فرضیعی لفت چه کم دینو جوڑ که چه ده ده کار ده پاره ده علت ته پاقیقت که غه علت نئی خودتا ده شویه چلکا ده ده ده کار ده پاره علت ته نو ده تا دغه غه علی کیگی ده حسن تعلیل علی کیگی او دا کار مطا نبی دیر که مطا نبی وائی ویده وریازی نا ده بواری را جی ویانا دا پا ته تینا اشنا پاکتوڑه دی نو دا پا غاشنا پس جاری نو دا لده اغا اوخ کیری چی پاشنا پس را بیایی دو تا ودیوه لی دا خوگادری وته دا زبر دستا که نا دا نو دل تا بلا او خبره که وی لو لم تا کنیت الجوزائی خدمتا ہو لما رأیتا علیها اقدم تطیقی لو لم تكن وای هو انوتته يدعى داشي د وصف تفاراد تپه دی یو علتته غیر حقی فيها چاغ حقیت فيها قرارابو نو پې یو قابتي لکه چا دا ستورې دی داغ نهګې چاپره داسې ستورې د ته لا تړې ده او غچ کار را ست نوې وي چې دا جوزا ستوری نا چی گیر تا پیرا ستوری تودی و تیار کامر بانخ کاری نو دی دا ما دا ممدو خدمت ته شاته لري داری دا خدمت ته والا دا. نو د دی ستورو دا گیر تا پیرا که دا د آه علتو وی که دا دا ما دا, دا, دا ممدو خدمت تا پار دوی دا, دو دا راغون شویدی نو دا دا علتي حقيقتنا دي علتي حقيقتنا دي او بقي غرابت دي ها غورا لو لم تكون نيه الجوزاي اذا غير النيه ذا جوزا خدمته ذا خدمت تمام دو لما ايتن طاب نور ذي عليها قد يقت من اغا دغ دا غو غوټه دا کمربان د استوري چې تاوري توبوي کمربان ته تاوري نو که چرته دا نیت ده د خدمت نه کړې دي جوزا استوري نو څملي سبچا استوري او چرته دنا سواري خدمت تا ولاړه <تصفح> د دې تواله سمونه سي وځتا نه کنه نو دا, دا یو یو دغه یو اختراعي داغره دا دا. لکه مونږ وای امیر څپ پټ کې واري د زکه چې د تبه شي دینه د سټو نو دا علت منګ وای نو دا علت منګ وای نو غریب خوده په حقیقت ته ها نن نه حقیقت نه لیکنه ها اختلاف اللفظ مال معنا الفاظ به داسره ورې چې داږي جوړ د معنا سره الفاظ به سر داسره ورې چې د معنا سره جوړي هو ان تكونت الفاظ موافقه تن لمعاني هغه داسره چې د الفاظ به موافق د معانی سره نو فتختاروا الالفاظ الجزلته تب اختیار کې الفاظ داسې چې موټي او عبارت به اختیار کت چې هغه شدید وی د فخر او د حمااست تپاره یعنی عبارت به داسې راړی چې خروپې شدید دو نه جوړي کله چې ته د فخره او د حمااس اظهار کې او نرم کلمات او نرم عبارت به اوړی ل غزې کله چې د شو سیبت کوې پیس خبره که نه لقد اق اذا ما غصب نقذبتا مزريتا حتق نا حجاب الشمس او قد ردما اذا ما اعرن سيدا من قبيله زي منبرين صلى عليه وسلم داو الشجاع دا اذا ما غصب نقر چمو غسشو غصبتا پغوسکه دو مزريتن داسه قصته مزر دمو سر قبیلی وی حتک نہ حجاب الشمس نمنگد انوار پر دی سرکو او قطر الدم یعنی حتتا قطر الدم تردی تی دا غوسه بینی توی کی دا غوسا دا راست د اوچی غوسا نه دا غصة ندا دا ال بیا ملکی کی چوینې توی کی اذا ما ارنا سیدا من قبيله اذا ما ارنا ا حار یعیر پاسوال ورکولو تاو کله تیمنګا پاسوال سره ورکو اذا اعرنا دی ما صاحب اذا اعرنا سیدن من قبيله کله تیمنګا یو قبيله سردار ورکو زم منبرن چې خاوند د منبري نو شالله علی نه وس لمه دی په مونږ باندې بیا مونږ باندې سات و سلام را باندې و نو دی کې مقصود چې دی فخر دی او د مخکې کې مقصود شجات دی او داپاد د ت جویت پرې حات سره وي سخت پ او دا اوې شیر چې دی لم یاتونلهله ولاکن لم اان لم یطلی لی ولیکن لم انام ونفا عنیل کرم تویفن علم علکه دیگاش پا اگدوا وی نو اگدانوا خوزو پا کنیم لولو شوی با تولی نیلولو شوی وی ونفا عنیل کرم لیرک دمان خوب تویفن یو خیال علم تی پا ما نادلش ما ته یو خیال راغی او خیال زما خوب او تختو لم یت اللیلی دا لیلی پایند یتلی لم یت دلت دال بشراد دا زور دیر دیر غلط دا بس چاداسی نکړی چې بیر کول په نحور سر باندې نه پوی لم یت اللیلی زماش پنه د وګدا شوی ولکن لم انم لکن زفکی و د شوی ونه عن عنل او لې کړي زمانه خوب لره چا پهون یو خیال علم چې ما ته ناد شو بس به که لاري بسېخوا پروروه <تصفح> <تصفح>